Arratxaldeon etortzea eratik 2019-ko e, Donostiako zinemaldia aztear dago eta orten ere Israeletik gatozen pelikulak jarriko dira. Horregatik, palestinarekiko elkartasuntaldeak e, prensaurreko bat antolatugu Israeleko zinearen parte hartzea zalatzeko eta Euskal Herriko gizarteari zinemaldiko erako gai losatu diegun eskera honek arrazoiak azaltzeko. Porguan orain irakorko dugun dotuna eh, herrera zeta euskeraz ehidalik duguna Donostiako Nagusia arteko elkarteko partaide diren instituzioei zuzendutako gutuna Donostiko Udala Juan Carlos Pintagirre Jauna Gipuzkoako Foru Aldundia Artingaritano Jauna Gasteizko Gobernua Cristina Uriarte Andrea Ministerio de Educación Cultura y Deportes Señor José Ignacio Ubert palestinarekiko nazioarteko elkartasun urte gizara izendatu zuen, zuen nazio batuen ezta, e, erakundeak 2000 malaua eta israelek izugarrizko sarraskiarekin ospatu gu gazta suntsituz. 2000 palestinar baina gehiago erailez hori asko aur eta makumeak. Iriko beste amar mila biztanez aurituz, beste berroi mila etxe bisitat eta senta berri suntzituz eta nahikoa ez balit ziz, ziz jortanean bidegabeko atxilotuak eta itakoak erabinez. Gauta berririk ez, naiz eta sarrakoa. Askian, inoiz bani urrunago joan den orenguan Israel. Gauza berririk ez, ere ez donostiako zinemaldian nazio batuen erakundeak harturiko erabakiaren eraginez ez genuen zinema palestinaren atzera begirako saizik espero nahiz eta horrelako zerbait egiteak zentzu osoa izan zezakeen baina zinema palestindarraaren testibantza eman gozuken filmeren bat utxienez espero genuen aurtengo edizioa bai zera arroz, arrastorik ere ez. Badakigu zinema palestinarrak haukitzea zaiagoa dela, baina jakin badakigu zinema palestinarra egon badagoela. Nahiz eta Israelen aldetik pairatzen duen etengabeko boikota eman den oso. sinegile palestinarrak badaude, nahiz eta beren lanerako bitarteko bitartekorik ez dute. Besteak beste Israelen okupazioaren ondorioz. Ez dute... Zinema eskolari, ez dituzte estudioak, produktoreak eta banatzaileak autitzea oso zaila da eta zaiagoa oraindik Israelen baimena eskuratzea. Guzti hontzat da donostiko zinemaldiak ez duela Israelen aurkako boikota babesten. Guzti hontzat da donostiako zinemaldiak ez duela Israelen aurkako boikota babesten. Baina ez du sekula salatu kultura eta bereziki zinema palestinarrarekiko Israelen garatzen duen boikota. Zinemaldian eman diren ediziotan egonden zinema palestirra narraren, utxuneak zinema honen aurkako boikotaren partaide bihurtzen du donostiko zinemaldia. Azken berroieta marregun hauetan ikusi aldiz izan ditugun gizateriaren aurkago krimenen arduratunara Israel, baina berdin dela dirudi. Ala eta guztiz ere, zinema Israel darraen ongietorria da, zinemaldian zeren eta aditu interesatu batuen arabera, kulturak ez omendu du zerikusirik politikarekin. Eta zinemaren eginkizuna sensibilitatez berdinen artean zubigin zalantzea da. Kultura eta bereziki, zinemaren eta politikaren arteko luturak duzena delako esparro horretan diluzan biein bertitzen duen Israel-en alde, irurobehi urtetik gora da, dara matzabur zubiak eraikitzen. Jakin balakigunean, Iraelek uneberean palestinarraren kultura eta historia suntzitzeko aleginetan ari dela. Palestinar kultura eta zinemaren zorrenarako eta bereziki zabal kunderako oztopoa jarri. Zuretako asko galdetuko du. Zergatik, Israel-en aurkako goikotari soilikegi ekin munduan giza eskubirak bortzatzen dituzten estatuak asko direnean. Gure ustez, Israel enkazua berezia delako. Izan ere, beste iñori ezbezada, nació arteko komunitateak, israeli nació batu en erakundea den instalacióak, gombardatzen usten dio. Eta baita debekaturiko armak erabiltza ere. Israelek 100 da da bomba jaurti ditu Zilien aurka. Nazio Batuen Erakundearen ebazpen guztiak ez betetzeaz gain, Palestina arraren okupazioari indarrez eutzen dio. Aurrak espetcheratzen ditu, ilketa selektiboak bideratzen ditu, nazioartaren komplizitate osoz. Asko zure gauza gutzea goren gatik, Europa batasunak gigor gogorrak etari zizkion Iraki bere garaian. Eta oraintxe bertan Errusiari. Baina, Irraele eta segula zigortu, bakartu donazioarteko instituzioetatik kanporatu Europar batasunak, Irraele estatu demokratikoza jortzen du. Aparteia, bideratzen duen estatua izan arren, eta gizateriaren aurkago krimenen arguraduna izanik. Ondorioz, Irraelekiko olentasunezko harreman normalizatua garatzen ditu Europar batasunak. Komertzialak, kulturalak, akademikoak, zendizikoak, irormaiakoak... Hainbat gobernu, Israel entzigorbat gabetasunarekiko duen duten jarrere ikusirik, naziartek eh, mailan eh, PDS boikota dezinbertziota santzioak, kampaina matxan jarrizen. Bide horretatik, Israel nazioarteko legeria betetzera derri gortzeko. Legez kanpoko okupazioari eta parjeiari amaiera manez. Eta bide batez, errekustiatu guztien hitzulera bideratu. Giza Gizasku bide guztiak, errespetatzeaz gain. Honeati UPIaren gatik, sinema irraeldarra ez da ongi etorria Donostiako sinemal dira. Irailgo kontatzen duen arekin nola gozatuk begien aurrean ildako 2000 lagun, hauetako bosteun nauor eta gazteak eta 10.000 aurituen irudiak bizi-bizik ditugunean. Hauetako asko petiko elbarritua geratuko direla dakigunean. Gazaren blokeo ilegal eta kriminalaren horreak begiak nola itxik. Egoera horrek gaza erioz motelera konderatzen duela jakinik. Honegatik guztiaren zera eskatzen dugu. Lehenengo. Donostiko sinemaldegi, Israelgo filmak ten ditzatela. Elkaintza horrek Palestinarentzako irtenbide justua indartu baino Israelgo gobernuak bideratzen duen Apartheid estatuarekiko konplizitate eta normaltasun kehinutsak jotzen dugulako. Bigarrenik, Palestinarraren aurkako Israelek Apartheid politika mantentzen duen bitartean donostiako sinemaldegiak nazioarteko boikote, dezinbe, desinbertsio eta sanksio kanpainarekin bate egitea sinemaldi honetan Israeli parkatze paukera gaderatiz ía paleestinaar eggiko taldea, Donostian bimia Maloko iraia.